men hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 48 av Tomm och Luddes podcast. Den där lilla radioshowen på internet som jag och min vän Tomm och driver och älskar. Vilken radioröst jag fick. Eller något. Varför pratar jag så här? Hej Tommy, kan du också prata med radioröst idag? Det klier i mina armhålor. Det gör det. Oh, så jävla mycket. Har du slutat raka dig eller har du aldrig rakat dig där? Jag har aldrig rakat mig där. Nej just det, det är jag ibland, som ibland så, så säga, klipper jag lite grann för att det blir så här... Mm. Jag vill inte att, det ska, att håret ska sticka ut när jag har armarna rakt ner. Nej, jag vet. Och det är så mjukt hår där också. Och det är någonting jag har tänkt på. Det måste jag verkligen styra upp sen i sommar när jag glider omkring i bara min jeansväst, liksom. Armhåret? Ja, så att inte det sticker ut. Ja, jävla tjat om mig med jeansvästen. Jag börjar bli mer och mer så här övertygad om att jag kommer gå med jeansvästen och inte ha någon t-shirt under, liksom. Ja. Jag kommer börja ha t-shirt under sen kommer jag gå över till Linne. Uh, nej, men, och sen linne så, under jeansvästen Ja men jag kommer inte att våga ta steget fullt ut Är det okej? Okay? Det jag är inte okej okay. Nej det är inte T-shirt eller ingenting alltså Ja, Linne jag, under jeansväst är inte okej okay. Jag är ju rätt färsk på det där Ja, liksom. du, du är lite novis Ja jag är det. Ja, nej, alltså, jag, det Jag kan ju säga jag har, Du kan ju mycket mer om mode och sådär Men jag kan mm. du, du har mycket mer koll på kläder och stil Och sådär Ja fast, ja, fast... Hur menar du då? Att du har mer koll på kläder och stil och sådär. <laughs> Okej. Okay. ja fast, fast, fast jag, är, jag är väl inte modemedveten? Jo, det är du. Nej. Du, du, du är en märkesbög. Okej, okay. jag har anammat en stil från 60-talet. Ja. Då är jag modemedveten alltså. Ja. Ja, vadå? Okej, okay, men är, är Blondin Bella medveten? Nej, alltså det där är väl svårt att veta för att jag menar, hon är väl... Eh, sådana som henne kan man väl inte heller riktigt räkna som, som, som sådana. För jag menar, hon får ju hem grejerna gratis. Och eftersom hon får liksom den här blusen gratis, då tar hon ju ett Instagram-bild eh, eller skriver ett blogginlägg och så typ, åh, kolla den här fina tröjan från... Paul Weller. Ska man säga att du är stilmedveten då? Kan man säga ja, det? Ja, det kan vi säga. Inte okay, du är stilmedveten. Varför sa jag just Paul Weller? Jag vet, jag, är det ett riktigt märke? Nej, det är ju en jävla popartist. Okej. Okej, om man vet vem Olle Ljungström är då vet man vem Paul Weller är. Så att det är väl det. Och om man inte vet det då vet man det inte. Uh, nu, nu ska inte jag säga för mycket men, men jag tror att uh, Oasis... Tycker väl om Paul Weller? Okej. Okay. Jag vet inte. Nej. Nej, Nej men... Um, fan. Jag, jag är den här podcastens musik- och modeguru. Musik också? Åh, kanske. Ja, kanske. Du kan ju mer om musik än jag kan. Ja, men jag, jag är väl bredare. Ja, för jag är så jävla insnöad. Ja, men precis. Men gud, jag har lyssnat på musik när jag veckan. Har du det? Jamie T har ju släppt ett nytt album. Han släppte Aa, det i september. Fan, jag är ja, jag blir lite sjuk. Vadå då? Det är inte så ofta som jag bara, nu har de släppt en ny skiva. Nu ska jag lyssna på den Aa, i veckan vecka för att men, se vad jag tycker om den. För jag antar att du är väl också sån att du, du, du bestämmer ju inte bara efter en genomlyssning om en skiva är bra. Nej, nej. nej. Det går inte. Däremot, ah, ja. däremot kan jag bestämma vid en genomlyssning om en skiva är totalt jävla skit. Ah, ja. Så, ja, precis. Om man inte ska lyssna på den mer. Ja, ah, ja. Oh, men, men om bara, bara det liksom är okej okay, så måste man lyssna många gånger till för att låta det liksom byggas upp på något ah, För så är, alltså, så är ju bra musik. Alltså, det finns musik. ju musik som man gillar omedelbart. Men då brukar ah. jag oftast ha tröttnat ganska snabbt på den musiken också. Ah. Men finns det finns ju musik som jag inte gillar direkt men som växer på mig. Och den musiken är större chans att jag gillar flera år senare fortfarande. Du har inte lyssnat på Deldafanka De Del De Hobbesapien i veckan då? Nej. Jag har lyssnat på den låten extremt mycket. Ja, sist. Jag, jag har lyssnat på Jamie T. extremt mm. mycket. Jag, upp, när jag åkte från Gävle till Bollnäs eh, i mellandagarna med Anders Brunlöf. Ja. Så spelade han en låt. Och jag, efter ett tag så var jag tvungen att fråga honom. Vem är det här? Och anledningen till att jag frågade varför det lät så jävla likt Jamie T. Mm. Fast det var inte samma stil som Jamie T. Och jag, det var inte en låt jag hade hört. Och jag trodde att han inte hade släppt någonting sedan 2009. Okay. Jag, var helt, jag hade inte hört någonting av honom från 2009. Och helt plötsligt släpper han ett album och jag hör den i, i, i, i Anders bil liksom. Det är konstigt. Och sen jag, det, jag, alltså det, jag, jag lägger mig med hörlurarna och lyssnar på den här låten. Eller ja. på den här skivan. Då... Jag, jag kan inte vara utan den här skivan. Jag är sugen oh. på att lyssna på det nu. Och apropå det, det är 2015. Det är 2015. Och du har nu eh, skaffat Spotify. Jag har skaffat Spotify. Bra. Ja. Vad händer Och det, det är ju på grund av den här skivan som jag gjorde det. Blir det Netflix snart, eller? Ja, <laughs> fan, jag betalar ju för Netflix. Men man Gör kollar det? ju aldrig på det. Du, ja, du har Netflix. ja, ja men jag använder ju aldrig. Nej, okej. Okay. Ah, ja. Och det, det är 2015 nu. Det är sant. Ja. Början av nya året. Januari. Jo, men... Ja, men jag, jag tänkte att det var bara roligt att det är 2015 och nu har du skaffat Spotify. Nej. Spotify har ett dåligt utbud och telefonen får slut på batteri så ja, fort man inte utbud, tittar på den. Ja då får man så jävla insnöda och kräsen som du. Japp. Yep. Uh, jag menar Laskaj 14 finns på Spotify. Det räcker så. Ja, nej, jag har ingen aning om vad det är för något. Nej. <laughs> men uh, på tal om tidpunkten på året. Ja. Tror inte du att det här är så här tidpunkten på året då det knullas minst. Nu, nu, nu, nu, nu, nu är jag lite tysta för nu ska jag tänka, nu ska jag försöka tänka hur du tänker. Vilken Men... tid på året knullas det minst? Jag tror att det är nu i början av januari. Mm, och då vill jag... Nej. Då skulle jag nog vilja säga att jag tror att det samlagas mindre. Innan. Jag tänker så här: ja. i allt julstök och stress så hinns det inte med att stoppa penis i slida. Men efter att jul- och nyårshelgerna är över och man kommer tillbaka till vardagen igen, då blir det här ja, Svensons lentrian-liggandet på tisdagskvällen. Mm, mm, det sa du tänker. Ja, det är lite så jag tänker nu och jag tror att vi har olika syn på det här på grund av att du är, eh, vad heter det, du har inte familj på samma sätt. Nej, och, jag, jag, har, och, och. Jag, jag är inte någon som behöver ordna jul. Nej, exakt. Ju, julen bara faller på mig. Fast det är lustigt att just du säger det också för du har väl typ så mycket som du har legat eh, nu. Du, du har ju legat extremt mycket de senaste veckorna. Så att jag förstår inte riktigt. Är det det du ville... Är det är det, det du... Det är det du ville komma fram till. Du, alltså, du det... vill att jag skulle säga ja, du har du rätt. Det är typ inga som ligger. Du bara, joho! Jag. Så, så har du bara blivit för att jag har varit ledig. Och jag var ut, ute på resande fot. Ja, men då säger du emot dig själv. För att många är ju lediga. Under den här perioden och om, om det är en anledning till att man ligger mycket, då borde det ligga mer. Ja, ja men din, jag förstår hur du tänker med din teori. Ja, då vill jag höra din. Uh, och då vill jag bara säga att när man, om, man har, om man har ett förhållande så tror inte jag att din teori håller. För då kan man ta en liten snabbis li likt förbaskat när man går och lägger sig på kvällen. Men Även du menar om man har du, varit ute och du köpt menar, ett Förhållande för, för, förhållande, Inte familjeförhållande utan ett förhållande bara. Ja, eller om man har ett familje, alltså, Om man har en, sex, en regelbunden sexpartner som man går och lägger på. Okej, okay, du tänker att då bara för att liksom så här. För att lätta tänk. på stressen. Liksom. Okej, okay, och, och du menar om man inte har ett förhållande då finns det ingen att ligga med för ja. att alla är så upptagna med att julstressa. Jag, jag, jag, jag tror att. att Din teori går, tror jag inte gäller singlar. Medan min teori tror jag inte gäller par. Och min teori är att det knullas mindre i januari. Eftersom man är så man känner sig så tjock och äcklig. Jag har haft noll lust att visa mig naken för någon första gången nu i januari. Jag vill inte att, att, att början av januari ska vara tiden då någon ser mig naken för första gången. Vem fan Och, är du? Nu menar du då. What have you become? Någon som vill se bra ut med Fan! Nu, helvete. Nu kommer jag inte påvänta nu, inte? You are you jo, you jo, You were supposed to bring balance to the force Ja Not Jag vet inte Betray it Fan. Ja oh, Nej, oh. nej okay. men då Tror du inte att det ligger någonting i det För nu, jag, känner, jo, ja. jag har gått upp i vikt under december mm. Det börjar i början av december Med fucking pepparkakor och lussebullar Och sen är det så här, Godis och alla dina askar och, och, och, och, och potatis och rödbetsallad Och sen är det Sen är det är efter det så är det al alkohol och potatisgratäng på nyår. Och, och sen när januari kommer så är man så tjock. Och nyårslöfterna om att träna börjar smyga fram. och ja. Kolla på gymmedlemskapen. Gymmedlemskap boomar alltid efter nyår. Det, alltid. Det där, det där tycker jag är så jävla tuntigt. Ja men det stämmer ju. Folk känner sig jo. skitäckliga. Och jag vill inte gå och ta av mig kläderna och låta någon se min naken för första gången och de tror att jag alltid ser ut så där. Nej, okej. jag kan förstå lite. Det var ju som här om kvällen liksom när jag låg med med polarna och, och, och spelade GTA online. Ah. Så ligger jag jag, jag har jag har duschat tidigare på kvällen så jag har min morgonrock på mig. <laughs> ja. Och jag jag har ju typ så här man börjar sitta upp och så med klockan blir man blir halvliggande ja. på sidan. En sån ja. ställning i, i soffan. Ja. Och så typ morgonrocken glider upp mer och mer. Så här, och man orkar liksom inte bry sig och rätta till den heller. Man bara öh, håller på att mörda folk i Los Santos. Och bara öh, skiter i allt. Och sen typ vet, vet jag att vid tillfället så tittar jag ner. Liksom, och jag såg min öppna morgonrock. Och hur typ någonting under morgonrocken så här... Yeah, väldigt så hänger fram så yeah. Och det var ju min mage då, alltså. Såhär, bara, uh, någonting som typ såhär, Vill typ, Något från du gör som på kryp. Typ, de oh. blob, hade jag. Det är det som man förväntar sig att Princess Leia ska titta fram i slavuniformen ur kalsongerna oh. när som helst. Ja, men precis. Hon ska exakt. Och, och, och sitter där och man, det är nästan så att man önskar att de gör det och kan ta kedjan runt min hals och liksom och göra slut på allt så här. inte riktigt men, men nu ska vi bli smala ja, det ska vi det, det, det här kommer ju vara så i februari får folk se mig nakna igen Ja precis. lite så här, lite så här he heads up till våra lyssnare nu. Det, det kommer bli så här Tom och Luddes eh, fitnesspodcast. Framöver. Ja. <laughs> eh, ja, jag tycker det är skönt för att vi peppar ju varandra. Ja ja. Alltså du, eh, du som först tyckte jag du var så här jävligt dryg och jobbig. Ja, för, för att du så här skickar ju LCHF bild, mat till bild mig Bild du lagar på fruktos, ju lunch, middag, så här, varje dag. Ja, du lagar ju mat i jävel. Mm jo. Jag, jag typ värmer soppa på sin höjd. Um, ja. Så jag blir så här avundsjuk och lite så här stressad av att du så här visar hur duktig du är hela tiden. Ja, duktig. Alltså saken i den. att alltså, så är jag typ så här äter glasschokladsås och strössel hos någon brud. Mm, precis. Det är som, det, det, fan, så nu, jävla, nu jävlar. Så, så jävla synd om dig. Men men med, med, med saken är den, det, det, det du och jag sysslar med, alltså så här är det ju, vi... Vi ska inte sitta här i podcasten och säga att vi förespråkar LCH, LCHF och tycker att folk ska proppa i sig fett. Så gälla mycket fett. Utan det du och jag gör, vi, har väl, vi kör ju någonting LCHF-ish. Ja, precis. Jag, jag mm. kör ju inte, Jag ökar ju inte fettintaget direkt. Nej, precis. Det, det är ju inte jag... så att jag äter en massa så här, fettdrängt baconbiter, eller? Nej, alltså... Nej, men det, det gör ju inte jag heller Jag äter ju, jag menar för mig Det är att stå och stäka bacon på morgnarna liksom. det, det är sånt jag gör Men, mm. men nu, nu så tar jag liksom inte pannkakan till Utan nu tar jag äggröran till istället mm. eh, det, det är det att Vi skär ner eh, På kolhydrater du Det är Precis. det vi gör eh, och, 10% kolhydrater Precis, det, det är våran Våran, våran måttstock att det, ska, det man inhandlar ska innehålla högst 10% 10 koldioxid. Och, och du ska ju se bra ut i din jeansväst. Exakt. Och jag ska våga visa min naken utan att behöva be om ursäkt. Ja, men, men sen handlar det väl det också, alltså för mig handlar det mycket om att, att jag är liksom lite super på mig. För jag menar, vi, har ju, vi har ju gjort, vi har ju hållit på så här ganska länge, men sen har ju vi slarvat väldigt mycket nu senaste tiden, under en ganska lång tid ja, och typ ja. facket, liksom men <kör> grejen är den att det är, för mig, det är, alltså det folk, men hur fan, det är, hur fan kan man välja bort pasta, men det är inte så jävla svårt liksom, då tar man det sallad istället till förstås ja. liksom och sen den när du har gått, för nu kommer jag, jag, jag siktar på fem kilo till sommaren ja jag såg det, bara 5 kilo tänkte jag då ja men då kommer jag väga 65 kilo okej okay, ja, jag väger 70 nu ja jag skulle ska ju inte väga 60 kilo, eller? Nej. Det kan ju inte vara bra. Nej, Även om nej, jag, jag, jag, alltså jag är ju inte lång, men sex, en man på 27, 175 äh, centimeter borde inte väga 60 kilo. Jag väger ju inte mig själv. Nej, det är ju jag varenda dag. Jag har ju, jag har ju, jag, jag tog för några veckor sedan då, så tog jag en helkroppsbild. Såklart. Så ska mm. jag göra det. Ja. Om typ två månader igen. Det måste man göra. Det är, typ det är, jag, det är kul. Ja. Ja. Men, men sen, jag, jag mäter ju på uh, mina kläder. Uh, jag menar, jag rasar jättemycket i vikt när jag hoppade på det här mm. för första gången. Och kläderna jag hade då uh, blev ju för stora. Alla shorts och sånt jag hade inhandlat. Så jag köpte ju nya shorts sen. Gick ju ner en storlek. Ja. Och vissa av de skjortorna nu är inte alls så bekväma. Jag fick ja. en kort av dig också. Ja, men precis. Men den har alltid var för liten. Ja. Kan äh... du knäppa den nu? Ja, jag lätt som en plätt. Ja. För det kunde du inte när du fick den. Kunde jag inte? Ja, då var den jättetight. Jaha. Men då har jag gått ner i vikt sen i somras då. Mm. För konstigt. Då... Men Lodin, när du har gått ner i vikt sen. Mm. Då vill jag ha en rapport. Från dig. Efter sommaren vill jag handla bort av dig. Okej. Okay. Uh, om, om, om du märkte av någon skillnad i liggfrekvensen jämfört med uh, tjocka luddar jämfört med smala luddar. Ja, men det där... Nu, nu är du ju bara, bara som lite elak. Varför då? Nej, men alltså, jag är ju inte i den positionen att jag kan testa det. Liksom. <laughs> Nej, okej. Okay. Om, om, om, om, om kvinnorna är efter dig med då, och du måste, och hur många måste du säga nej jag kan inte just nu till nu jämfört med hur många du måste säga nej jag kan inte till efter sommaren? Jo, jo men jag kommer ju inte träffa några liksom. Nej men de hänger väl på dörren inte vet jag. Ja nej men ja okej okay, jag, jag, jag ska försöka räkna ut om jag kan liksom på något sätt mäta <laughs> om det är fler, ja jag vet inte. Det, det finns säkert men... någon formel. Ja, jo, men... Kubik, kubikcentimeter i fett relaterat till massa av kvinnlig åtrå, jag vet inte. Mm, ja. Är lika med MCP, jag vet inte. Ja, ja, nej. Ja, jag vet, ja. Någon, no, no, vi kanske har någon typ så här uh, geniprofessor. För det kan man vara, tror jag. Som, som lyssnar på podcasten som kanske kan komma fram med en formel, hur, hur jag ska kunna räkna ut eh, liggpotentialen från nu och sen efter sommaren Skick, Skicka ett diagram Apropå det vi lite det som vi har pratat om nu det är inom min kroppsfixering Tommy mm. så dök det en upp en, en, en artikel eh, på internet Precis. i veckan som har gått som, som mm. vi båda har läst och begrundat och eh, vi kände att eh, det här är någonting som vi vill lyfta här i vå våran podcast det är från eh, solo är det fortfarande en, jag vet inte om, jag vet, det var väl en tidning kanske jag vet någon tidning finns ja. jo finns väl att köpa fysisk tidning också jag vet inte vad va är det vad är, det, är solo alltså ja det är svenskt ja det är. och vad innehåller solo Eh, bloggar, hett nu, mode, beauty, hälsa, quiz, sextet, oh my god, lista, livet. Det är de grejerna som finns. Du, du lät som typ en dog-meme där. Aha, Such lista, very mode. Wow. Åh oh, jävlar, vänta. Oj. Vad händer? Mikrofonen är på fara i golvet. Ja, jag är så jävla rolig. Ja, precis. Det är för mycket dogge för mig där. <laughs> <laughs> Jo, um, så här är det. Uh, det var en artikel där med, med rubriken. De klarar av sig nakna för att uh, ändra synen på plus size. Ja, ändra um, synen. Ändra synen. Det, det är två modeller som kastar kläderna. En, för att tre? Nej, det kanske nej. bara är två. Ja, två. Okej, okay, de var så, en... så tjocka så de såg som tre. Ja, det. Okej, ja... Åh, okej, vänta, dum du Ja, okej, nu ska vi fortsätta De... <laughs> <laughs> Vad oh. varför, varför låter du så generad, där? <laughs> jag vet inte, jag, jag, jag, jag känner att jag blev röd om Kina. <laughs> ja. Du bara, bara föreställer det kommentarsfältet bara bara explodera. Ja, vill det är liksom så. Vi är generad och dina vägnar. <skratt> ja. <skratt> Men de här två modellerna och en fotograf de har tagit lite bilder om <skratt> för att de vill ändra världens syn på det vad vi kallar plus-size. Ja. Oh. <skratt> ja. Oh. Och på det kvinnliga kroppsidealet i allmänhet. Och grejen är den, alltså för det första... Kan jag bli svettas här alltså? Ja, det är ja. helt fint att göra sånt. Mm. Det är det. Men mm. problemet, du och jag, eh, vi då, som heterosexuella män. Mm. Det kanske är viktigt att poängtera det nu. Ja. Vi är inte överviktiga kvinnor som må dåligt över sin kropp eller något sånt där. Nej, vi är överviktiga män som må dåligt över ja, våra kroppar. Ja, det är vi. Men saken är väl den att när vi tittar på dessa bilder mm. eh, Jag De är ju förbannat jävla attraktiva De är jättefina Ja Jättefina Och att säga att det här Alltså, att säga att deras kroppar mm. Inte är någonting som så här Alltså, de säger ändra synen på Och då mm. antar jag att de ska ändra synen från negativt till positivt. Mm. Eller något sånt där. Eller ändra synen för att, för att så här, kvinnor som har såna där kroppar inte vågar visa upp dem eller något sånt där. Oh mm. alltså, shit! Ja, vi, vi kan ju börja att säga att alltså, det, det första största felet är ju att, de, att det är de två modellerna. Ja, modeller. Ja. ja. De är, de modeller. är jättevackra vackra, både kropp och ansikte. Ja, och de är precis. ju helt fullkomligt eh, mm. säkra i, i, och stolta över sina kroppar. Ja, kropp, alltså, bo, så de, det ska de, ska, de vara. Alltså, det är bilder så här: de ska ju publicera. Det är en bok som ska fira alla kroppar. Smala, korta, långa, kurviga. Eh, det här är bara några bilder på två modeller. Jag, jag, jag har svårt att tänka mig att det bara är de här två modellerna. för att jag, jag antar att de antingen är mycket långa eller korta. liksom Smala eller tjocka. De kan ju inte vara allting. Det är lite Nej. sjukt om de liksom gör en ja. lito mellan varje, varje fototagning för att de liksom ska få med alla kroppsideal och typ hugger av fötterna. Så ja, det blir konstigt så att det, Jag antar att det är fler modeller. Ja, det, det, blir, det blir konstigt om de hugger av fötterna. <laughs> det blir jätt, då får de ju så jättesvårt att gå. Ja. Och balansera typ, på stumparna. Ja, det, det blir jättekonstigt. Så gör man med djur i, i vissa länder. Så här, mm. Jag såg, såg några klipp på... på Live-lik. Mm. Där det var en kamel där de hade huggt av fötterna på kamelen. De... Och så skulle den försöka gå sen. Ja, men alltså den får ju gå på sina stumpar på asfalt. Sina, sina blodiga stumpar. Nej, men de gör det ju för att, för att man ska tycka synd om dem och ge mer pengar när de tiggar. Ja, ah, men vad fan. De hugga, det var inte bara det att de huggade av en fot. De huggade av alla fötter på kamel. Ah, ja. jag det, kolla, och så om så någon så här, anledning så försökte de köra ner plastburkar i halsen på den också. Okej, okay, men då är det så här, liksom så här vadå? I grejen vadå? Kolla, vad, det är synd om mig. Ge mig pengar så att jag kan köpa en ny kamel för min är trasig. <laughs> så att jag kan reparera min kamel. <laughs> ja. ja. Vi ja. behöver nya kameldelar. Uh, uh, okay. uh, de är modeller, de här kvinnorna som uh. ställde upp på bilderna. Men sen, sen kan det ju faktiskt vara så att vi vet ju, alltså de, de kan ju faktiskt, alltså, visst, de är modeller, men de kan ju vara handmodeller eller bara ansiktsmodeller. Uh, alltså, det vet ju inte vi. Det framgår nej, ju inte av nej. artikeln. Nej, men de kan... det spelar ju ingen stor roll. För att det, artikeln vill ju presentera en, en bild. Som, som enligt den då, då existerar angående kvinnor med de där kropparna Och jag, mm. då, då, då talar då känns det inte som att den artikeln talar för oss heterosexuella män för det är inte vi som har den, en negativ syn på de där kropparna, så vem är det då? för det är ju fan inte vi nej det är ju inte det, det är det jag har klurat på för att jag, jag är övertygad om Tommy, av att av våra manliga bekanta heterosexuella män mm. Jag tror inte att det är någon av dem som skulle finna de här kvinnorna oattraktiva. Nej. Alltså, och då kan man säga: Ja, men media. Men, fast, och då, nu, men kolla det, på, vilka, kolla nu... på vilka kvinnor som är populära i media, som är sexualiserade i media, som är liksom åtrådda i media. Mm. Det är liksom, Kim Kardashian, hon ser ut som dem ungefär. Ja, ja. ja. Så, åh, alla tycker hon är så ful, eller vadå. Mm. Hon är känd bara för att hon har den kroppen. Ja. Annars skulle hon inte vara känd. Nej. Så, liksom, så det. jag förstår inte riktigt. Och det, det, det, jag, tror, jag tror det får motsatt effekt. För då sätter man i huvudet på de som ser ut så där att det är en negativ bild som de måste slåss mot. Jo, att, Men, att och, de, det finns en negativ bild av min kroppstyp mm. som jag måste kämpa mot. Mm. När det, i verkligheten lätt över hälften av alla män tycker mm. att det där är jättefina kroppar. Mm. Ja men det är det som är grejen alltså, jag, jag ger mig inte in i sånt längre Men jag såg ju den här Den här länken såg jag i mitt flöde på Facebook Några som hade delat eh, mm. Tjejer då givetvis eh, Eller givetvis det kan, ha varit, det kan vara killar som gör det också Men det var tjejer som hade gjort det Och, och då har jag liksom lust att kommentera Men okej okay, De där är ju jättesexiga men... Ja och då säger inte du det för att vara typ eh, Snäll kille Trade -mark. Nej Nej, nej, nej. Utan det är ju för att vi verkligen tycker så. Ja, alltså, och det de... betyder dessutom inte att vi inte tycker att det är jättefint med små petita kroppar. Nej, det är ju det som är grejen. För att uh... vi liksom... All, all... Det är väldigt, väldigt få kroppar som inte är fina. Precis. Så är det. Uh, och och, och jag, jag tror att vi har nämnt det i podcasten också. att uh, Både för dig och mig så handlar det ju inte om... Uh, hur kroppen ser ut utan det handlar om vad kroppens eh, kroppens bärare personen med kroppen det handlar, hur, hur, det handlar mycket om hur, hur den personen och det gäller både dig och mig också jag menar, du nämnde ju det i början av avsnittet just nu vill inte du visa dig naken för någon för första gången mm. för du är inte bekväm med det Nej. men jag menar, är du bekväm med dig själv då, då, då spelar det fan med ingen roll hur, hur, hur du ser ut. Mm. Du, du, du blir så jävla attraktiv ändå. Mm. Om, om man inte så här, ligger och försöker dölja kroppsdelar med händerna när man har sex och sådär. Liksom. Nej, men då är, då är du inte bekväm med dig själv. Nej, och då, då, då utstrålar och, och, och, man inte sexighet. Och, och, nej, och då spelar det ingen roll. Om du skulle ha liksom en, en, en kropp som är liksom huggen i granit och är liksom perfekt men, men om du då skyler dig själv liksom för att du själv inte är bekväm med det, då blir inte den kroppen per automatik attraktiv bara för att den är det enligt någon slags mall hängivenhet är sexigt. Ja. Och liksom, när, när vi pratar om när vi pratar om, om tjejer och kolla vad fin hon är och sådär. Alltså, vi visar ju varandra både kurviga och slanka. Mm. Och liksom pratar om såhär, åh, vad, vad, vad fin hon är och sådär. Mm. Så det är inte som att vi bara eh, åtrår kurviga eller att vi bara åtrår slanka. Nej, nej, nej. Det är som att säga att, ja, jag... Jag gillar våfflor men inte pannkakor. Ja, men typ jag gillar så. både våfflor och pannkakor. Ja, men li lite så är det ju. Det, det är väl det liksom... Man, man börjar börja bli otroligt less på det här. Att det liksom hela tiden ska vara så fokus på hur saker och ting ser ut på bild. Och, jag menar, och, och i dessa tider vi har nu, Tommy. Mm. När en själv kan liksom känna att shit, den här bilden jag postade på, på Instagram nu vad snygg och hunkig jag ser ut. Ja, det mm. sa du till mig för någon... Ja, men den här bilden jag lade upp på ja. nyårsafton. Ja. Jag ser ut som en jävla biff för fan. Ja. Och jag lade upp, la upp en selfie idag. Ja, jo. Så, så, visst var jag söt? Ja, du var jättesöt på den. Ja. Ja, men Så alltså, det ser jag att det är inte du på riktigt. Tack. Mm. Och jag är precis på samma sätt som att jag är inte sådär biffig Nej. på riktigt. Nej, det är alltså inte när, man, när, man, när, man, när det kommer till bilder som uppladdaren och ägaren och föreställande eh, själv laddat upp och valt ut så får man ju alltid skruva ner nivån ett par snygghetsetapper Absolut För att så få är det ju. en verklig uppfattning Så är det ju Så det ser inte jag ut när jag vaknar när, när vi har haft en mysig natt och jag vaknar bredvid dig eh, ja, inte just dig då eller det, men, Nej, och men... den metaforiska kvinnan där ute Ja, ja då kommer inte jag vända mig om och, och titta på dig och se ut så där. Nej, nej. Där kommer jag förmodligen typ ha fett hår som är i vägen i mitt feta ansikte. Och kanske någon vit finne någonstans i mungipan. Och lite dräggel på kudden. Internet, Tommy, är ju en outtömlig källa. Av saker och ting. Mm, jag, jag, det, är, det är jag som äger internet nu. Ja. Jag fick det i... Julklapp? I föregår. Aha. Och då? då? Ja, i föregår. Aha. Nej, jag var, jag var hos eh, Sara. Ja. Och så skulle vi spela Wii U. Aha. Och sen så måste vi koppla upp Wii U. Ja. Och så sa hon, vänta, du ska få internet. Och då fick du det? Och sen fick jag internet av henne. Jaha. Så... Mm. Om, du, om du behöver någonting... Kan jag låna internet av dig då? Då får du låna internet av mig. Ja, men då ska jag göra. Och sen om du vill ladda upp någonting, typ på Instagram eller sånt, där du bara fråga. Ja. Så, ja. ...så fixar jag det. Det är, det är jättebra att veta. Ja, så mm. jag vet inte, vi vill inte ha det längre. Nej, så jag konstigt. Det. Skit, skit nice. Ja, mm. men, men i alla fall, det finns ju mycket, mycket kul där. Eh... Uh, som man kan ramla över och jag äh, äh, äh, äh, har ramlat över någonting en Tumblr uh, du vet är det mikrobloggar kallar man det för. det? Uh, ja. Det har du nog rätt i. Uh, jag Så har jag ingen vet. egen uh, Tumblr. Jag tycker om Tumblr. Många lägger upp bilder där på Tumblr. Det är giffar överallt. Ja, uh, det, det är väl lite giffar som alltså. en halv sekund långa all, överallt. Ja. Uh jag hatar Tumblr. Mm. Ja. Det går inte att hitta vettiga giffar om jag om jag söker på om jag söker på spirited away gif. Mm. Då kommer det massa halvsekunderse giffar överallt. Jävla skitgiffar. Ja, som bara lopar en halv sekund om och om igen. Mm. Varför är det här ens en sin gif? Ja, det är ju är så många giffar som man undrar varför de har gjort det här till en gif. Det är ja. helt oanvändbar gif. Det, helt, det skulle vara mycket bättre om det bara var en stillbild. Det skulle vara mycket mer... Det är som en bild som hackar. Uppskattar du att jag ofta svarar dig med giffar? Ja, ja, det gör jag. Och jag är ganska bra på att hitta giffar som passar, va? Ja, det är du. Uh, och Det ska jag visa dig någon gång, Tommy. För det är ju inte uh, så. Det är, det, är så här, det, är, det är ett skrivbord jag har till min iPhone. Jag har ju Aha. skrivbord med, med uh, bokstäverna symbolerna, och sen emojis och sen har jag skrivbord med giffar. Aha, som du lägger in själv? Nej, nej, nej, utan det finns hur mycket finns det olika kategorier, genrer och sånt, och så väljer man, man går in och bläddrar och så, ja, ah, den här passar jag. Okej, okay. så om du, om du vill så här, säga med, säga till mig att jag är dum i huvud då går du in i så här: du fan dum i huvud kategorin? Ja, typ. Okej. Okay. Ja. Men, eh, den här tambeln är fri från giffar. Skönt. Uh, den heter badkidjokes.tumblr.com Ja, ah, nu, nu vet jag exakt vad det är för något. Okej. Okay. Uh, då, då har du redan besökt den här Tumblern. Det har jag. Okej. Okay. Uh, då, då kanske segmentet inte alls blir lika roligt. Ska vi gå vidare? Nej. För, för våra lyssnare har kanske inte uh, besökt den här Tumblern. <kör> ah, för, för det är ju då... Det, det är en, um, någon som är moderator på en uh, webbsida- där de lägger upp skämt som är skrivna av barn. Uh -huh. eh, och eh, det verkar ju skickas in så otroligt många mer skämt som är riktigt usla än vad som är bra. Uh -huh. eh, och personer i fråga har ju gjort en Tumblr då där han lägger upp eller, han eller hon lägger upp eh, The Cream of the Crap, så att säga. Uh -huh. eh, så nu var ju min tanke då att jag skulle ha läst lite eh, av de här skämten. För mm. dig och, och få en reaktion Från dig mm. uh, Men nu får vi alltså, du, du är bekant och du, du, Har du stenhårt läst den här? Nej du du inte stenhårt Du har Nej. läst den mycket mer. Jag har läst typ tio stycken Okej, okay. men då, då, då kan vi köra lite reaktioner på det i alla fall Och så kan du typ säga Förklara hur, hur barnet tänkte här Okej, okay. eftersom Var... jag är Nästan utbildad pedagog Exakt, så kan vi liksom se Vad, vad det är för någonting som Ja, men det, det, kanske är, det kanske finns en tanke bakom men barnet i fråga har inte nått riktigt ända fram. Okay. Så som barn sällan gör. Ja. Barnet är så jävla dåliga på att nå. Är du beredd då? Mm. What do you call a person who is yellow? A cheese statue. Mm, där är det ju ganska... För, först så blir man ju lite kallsvettig. Mm. För man tror att, att ungen ska säga gook. Mm. Ja, precis. Och det är ju inte okej. Okay. Men tack och lov så är, är barn oskyldiga. Ja, jo. Och orörda av ja. rasistiskt slander. Ja. Så Men, ost ja. är ju gult. Ja, precis. Åtminstone i USA. Det är inte lika gult här. Nej, det är det inte. Men det här är ju amerikanska ungar. Ja. ja. Um, sen, det här är min favorit. Be quiet, Mary! ja mm. Hon är så jävla gapig Ja, precis ja. Är det det som är poängen? <kör> jag föreställer det det är kan ju vara lite sexistiskt Det här, va? Ja, okay. Okay, Jag föreställer mig helt enkelt bara att eh, Barnet i fråga För en stund glömde bort Att, eh, att växla till chattprogrammet Till chattprogrammet? Sitter och chattar ja. På, på IC ICQ <laughs> Jag vet inte Vad sitter de och chattar på? De sitter på Facebook och chattar eller? ICQ. Ja. Inte så? Välkomna till 1997. Hett inte så? Jo jo jo ja. Jag kommer ihåg mitt icq nummer Nej, det gör inte jag. Adda mig på 41073380. Ja, okej. Okej. oh, <laughs> uh -oh. <laughs> Okej. Okay. Den här då. <laughs> Den här är bra. Uh, what do you call a camel with no bones on in his back? A horse. Ja, då, då har de ju förväxlat, förväxlat uh, ben med pucklar. Ja, ja, exakt. Så måste det vara. Ja, okej. Okay. Det, det är ju lite grann som att jag vill, eller. Det är ju lite grann som att jag vill kalla. Giraffer för långhästar. Ja, jo, för att det är jävligt, alltså det namnet är ju inte, det är ingen inget fel på det. Nej, det uh, är ju långa hästar. Ja, det är det. Ja. Uh, what does the sock say? I'm a sock, yeah. Ja. Ja, jo. Det, det, det påminner mig om en av mina favoritskämt när jag var liten faktiskt, så det förstår okay. jag att de, att de gillar. Ja, berätta. Nej, det var två stycken muffins som satt i en ugn. Och blev gräddade tillsammans. Mm. Och du började bli lite varmt och fan, det började bli lite svettigt. Så den ena muffisen vände sig mot den andra och sa, fan, är det bara jag eller är det varmt här inne? Bara på den andra muffisen vände sig mot den ena och sa, herre jävlar, en talande muffin! Ja. Det tycker jag var skitkul när jag var lite nu. <laughs> Den skrattade du åt. Ja, så är det mycket. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. If a wookie gets shot. And it survives. Is it a lucky wookie. Ja. <laughs> ja. Ah? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det, det förstår inte jag riktigt. Nej. Typ när, man, när man ser någon som typ så här blir överkörd i en gif. Men överlever. <laughs> och, och så, så är, är titeln på giffen så här. Lucky guy survives car crash. Ja, precis. Ja, men, ja, man kan ju se det som att han hade tur, men han hade ju otur som det var överkörd. Ja, jo. Så det var, jag vet inte riktigt. Det, det är så här skillnaden mellan glaset halvt fullt och glaset halvt tomt människor antar jag. Ja, kanske. Ja. Um, är, är du beredd på nästa? Jag tar några till. Ta några till. Crocodiles. Vi, vi, ta, ta, ta hela avsnittet ut nu då. Så avrundar vi ja. efter det här. Crocodiles ja, ja. <laughs> might be vegetarians because when they open their mouth we could easily put in vegetables. Ja. Det, det, är, lite, det är lite filosofiskt det där. <laughs> ja, jo. Men det, är liksom, det är vad man gör det till. Ja, jo. Det är vad man gör det till. Typ grönsaker får ju faktiskt plats i munnen på dem. Så <laughs> teoretiskt skulle det vara möjligt att de var vegetarianer. What did the orange do in the tree? Vet ska, ska, jag, ska jag seriöst börja så här gissa nu? Det går ju inte att gissa! What did the orange do in the tree? Jag vet inte. Orange business. Ja, jo. Ja. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> What does meat have when, when they are angry? Va? What does meat have when they are angry? Jag vet inte. Sausage! Sausage. Jag fattar inte. Inte heller! <laughs> det där... Man måste lära sig att det inte alltid finns en poäng. Okej. Okay. Why? Why did the cow go to the movies? Because movies. Uh. <laughs> ta ta den där om, om uh, What do you call a fish with no tail? <clears throat> Räka. Nej. A one-eyed grape. Ja. Uh. Guess how many snakes there are. 18. 13. Ja, 13. Ja. ja. Den är faktiskt lite bra. Den är faktiskt lite bra. Jo, den... <laughs> What did the rude man say to the digger? Hurry up. Uh -huh. <laughs> how does lion run... Run faster? Va? How... How does lions run faster? Uh -huh. Metal legs. <laughs> <laughs> <laughs> ja, den hade... Ja. <skratt> Cyborg-lejon. <skratt> oh. är, vi, är vi klara nu? Barn alltså. Ja. <skratt> oh. oh. Okej. Okay. Det, uh. det är en speciell sorts skratt som frammanas av det här. Ja. <skratt> oh. Det, det, och, och, och, och man kan inte riktigt sluta heller <laughs> eh, eh, Faktiskt ja, det, Alltså förstår du, det här blir ju någonting Man bara fortsätter eh, eh, och, och, och det kanske inte vi Ska göra Vi har fått två stycken mejl mm. Mm, Jag har inte läst någon av dem nej Så det här blir jättebra Ja Första mejl kommer från Andreas Tur Ja, vänta nu Titeln är Tur och drop the bajs Okej okay. mm. Tur jag inte Drack något då ni sa I podden att ni bara Skulle göra 54 avsnitt Jag tror han menar 44 avsnitt Kanske 52 till och med eftersom vi skulle göra ett Exakt ett år Ja, just det så var det. Aha. För då hade jag satt drycken i halsen. Ja. Drop the base, drop the bias. Bästa citatet någonsin. Ska vi, ska vi ta det på en t-shirt, drop the bias? Vi måste nästan det. Nej, men gud, vad hemskt. Ja. Okej. Okay. Ska vi ha en bild, en biaskorg som hänger ut i en röv också? Det måste vi ha. Det kommer ju bli en skitdålig t-shirt. No pun, in, no pun intended, eller? Ha! Ja. Ja. Eh, tänkte på det då jag bajsa innan idag. Jag vet inte om det kommer någon fråga här. Det verkar inte som så. Nej, nej. Tack för en av världens bästa poddar. Sluta aldrig podda, så slutar jag aldrig lyssna. Tack och hej lever på Stay. Andreas aka Sven Stick på diverse medier. Ja. Skicka från min iPhone. Ja. Okej, okay, jag tror det var en fråga. Det var ingen fråga. Ja. Men det gör ingenting. Andreas är väl den person som skickar med Snapchat till mig också, tror jag. Jaha, det, det är han alltså. Ja. <hör> Okej. Okay. Mm. Då hoppas vi att det är en fråga i nästa, <hör> nästa mejl istället. Då, då. Ja. Um, Anton. Mm. Hej Tommy och Ludde. Jag är en kille på 24 vintrar som har ett problem. Jag har några ord som jag skulle vilja ha reda på lite mer om. Men jag, har in, men jag vet inte vem jag ska fråga. Och nu när jag äntligen har lyssnat i fatt på er podcast är svaret självklart. Orden jag skulle vilja ha hjälp med är Fitta Kuk röv. Jaha. Och med definiera menar jag då inte det faktiska substantivet i frågan i fråga utan mer vad man menar när man kallar en person för något av ovanstående. Och då har jag tagit med huvud och rövhål som exempel. Till exempel, fitta känns för mig som någon som gjort något riktigt ont och avskyvärt. Det här har vi diskuterat, det tror jag. Mm. Ni vet, något som man är med om, eller kanske till och med bara hör talas om, och blir riktigt genuint förbannad. Mm. Kanske har hen lurat någon så att offret fått det riktigt illa ställt. Och hen själv går med, själv går med någon stor vinst. Mm. Typ kung Joffrey. Han var en mm. fitta i mina ögon. Eh, jag, ja, jag... ni förstår principen. Vad ska en person göra, ha gjort? För att bli kallad dessa ord av er. Mm. Tack för en bra underhållande podcast som skiljer sig från mängden. I alla fall den mängd jag lyssnar på. Ja. Jag kan ju börja, börja med att jag förstår nu att han, vi ska försöka komma fram till varför, man, varför, varför de här andra som skällsord nu liksom och så. Ja, och jag vet, jag vet att du har pratat om nyanserna, skillnaden mellan kalla någon fitta och kalla någon rövhål till exempel. Ja, alltså, grejen är, jag vet och, att du har tankar om det här. När det kommer till F-ordet, f, eh, f så jag, jag vet att det är mitten av 1600-talet någon gång Jaha, man, du, menar, du menar så nu? Man vet, ja, men jag, jag tänker att om, vi, om vi går tillbaka, för jag har ganska jag har ganska goda kunskaper när det gäller det här. Ja. Uh, mitten av 1600-talet någon gång, give or take, uh, vet man att det, det är känt ifrån. Så. <skratt> men, men i alla fall, det, det är liksom, det är ett uh, ålderdomligt ord ja. för uh, något som är svällande. Så skulle ju även, det skulle även kunna appliceras då på, på den manliga, manliga könsorganen, kan man tänka. tänka. Ja, är, är du säker? Du drar inte det här bara direkt öven nu. Äh, nej, men, men, men det är även besläktat med isländskans fita, som betyder fettvätska eller bara fett. Okay. En annan tolkning är att det hör ihop med det finn-nordiska ordet fitta, Eh, som betyder våt ängsmark Precis, det är det jag har hört Ja, och det, det, det, det, det skulle ju funka eh, Men det finns även ett skandinaviskt ord som är fud eh, Som i betydelsen har spricka Så att eh, liksom alla de här kan härleda ifrån Det är liksom, ja, därifrån Jaha. Men det, det är lite, lite, lite fitt fakta där, ja. Ja, och det här, är ju, det här kan jag ju intyga då, att det här har ju du inte förberett. Nej, nej. Nej, nej. Det här, ja. det här har du, det här är kunskap du har i huvudet. Absolut. Du har inte läst de här mejlen. Nej, nej, det har jag inte. Nej. Nej, nej, nej. Um, uh, och absolut inte liksom kollat Wikipedia. Heller. Nej, nej. Du har, du har inte Nej. Men vad, vad, vad är skillnaden mellan vad man gör för att kalla, bli kallad fitta och bli kallad rövhål. För det första... Det är två helt olika eller det är inte två helt olika hål. De sitter ju väldigt nära varandra. Jo, det gör de ju. Um, Men de fyller ju helt olika funktioner och har en helt unik aura. Jag, jag vill bara komma med en liten reflektion här, Tommy. Uh, jag, jag kan ju med lätthet uh, kalla dig för fitta. Jaha, okej. Okay. Uh, om vi sitter och spelar tv-spel och jag blir på dig till exempel, då kan ni slinka ur, utan problem. Men jag tror aldrig, jag skulle, liksom om jag skulle bli riktigt förbannad på en kvinna, så tror jag aldrig jag skulle använda det ordet. Nej. Skulle du kalla henne för kuk då? Kukhuvud? Nej, det tror jag inte. Jag, jag tror inte att jag skulle använda sådana skäl. Alltså, för mig eh, skälsord, alltså könsord det är för mig så otroligt förknippat med idrott. <laughs> Okej. Okay på något vänster. Jag tror att det var på fotbollsplanen jag lärde mig att bruka dessa. Okej. Okay. Eh, faktiskt. Men vad? Jag jag jag. Jag tror att fittor är de som är lite mer så här sneaky. Ah, Ja ja. Så, så, så här lite lömska så där. Så är det ju. Medan rävhål med mer så här öppet. Jag bryr mig vad fan inte, förstår du? Ah, ja ja ja. Fittor är falska. Ja, rövhål jo. är bara röviga. Aja. ja, Är jag on to something? Ja, men det tror jag. Och då vill jag säga att på fotbollsplan så är det största delen fittor. Typ rövhål, det, det är de som så här, typ så här. så här försöker syka genom att säga... Ja, ah, så... för mig rör väl mer så här bordus, bordusa, så, här, uh, uh, uh, så här, bara, men de försöker inte cyka för de är, de, är lite, de är lite korkade samtidigt. Ja, men uh. fittor det sluga och smarta och ah. lömska. Ja, det är de. Ja. Uh, så därför är det kanske ett väldigt passande skällsord. Med tanke på att sådana sitter på kvinnor som också är sluga och lömska. <skratt> Det var allt för den här veckan Avsnitt 48, nästa vecka är avsnitt 49 Och du, det har jag glömt säga till dig uh, Jag har en liten idé för avsnitt 50 uh, Jag har inte den för dig Okej, okay. uh, för det är, det är typ för sent Om vi ska ha med en massa gäster Ja, nej men det ska vi inte ha vi, vi Inga gäster, -gäster. Nej, nej. Vi ska se om, om, om vi kan få ihop det vi, vi, Jag tar den idén med dig efter att vi har avslutat denna inspelning Jag har ju också en idé, fast ja. den är också tidskrävande Ja, vi, okay. får se. ja. ja vi, vi, vi tar våra idéer inför avsnitt 50 eh, När vi har eh, sagt tack och hej Men innan avsnitt 50 så är det ett avsnitt 49 Och det är nästa vecka Så då kommer vi höras igen eh, Men till dess Tommy, vad säger vi då? go hey yeah <laughs> <Yo. laughs> uh. yeah <laughs> Word <laughs> adjective <laughs> pronoun <laughs> adverb <laughs> run on and on and on where my jerin's at <laughs>